Відповідь мовив йому мужів володар Агамемнон. «Швидше тікай, коли серце так прагне. Просити не буду тут задля тебе лишатися. Знайдуся й інші, напевно, що пошанують мене. А найбільше Зевс велимудрий, найненависніший з між єси і паростків Зевса». Тільки тобі й до вподоби, що звади та війни та розбрат. Ти сміливіший за інших, та це ж дарували богове. Тож з кораблями і супутцями, краще вертайся додому. Над Мірмідонами знов владарюй. Кого ти обходить? Гнів твій мене не страшить. А тобі я грозитиму ось як. Феб Аполлон. Нехай відбирає мою Хрисеїду, ще й на своєму кораблі, і з своїми супутцями разом я відішлю її, та Брісеїду твою, гарнолицю, сам заберу. Нагороду твою і знамету, щоб знав ти, що я сильніший за тебе, та й інший, щоб кожен стерігся рівним зі мною вважати себе і зі мною змагатись. Так він промовив. І гірко пелідові стало, і серце в грудях його волохатих між двох рішенців завагалось. Вихопить зразу і спіхав при боці свій меч гостролезий і проклавши дорогу крізь натовп, атріда убити? Чи побороть собі гнів і палке заспокоїти серце? Поки отак міркував він розумом, світлим і серцем, меч, витягаючи з піхов, злетіла до нього Афіна. З неба гера послала сюди її що полюбила їх серцем обох і піклується ними. Ставши вона запелідом, до кучерів русих торкнулась, видима тільки йому а з інших нікому не зрима. Дуже Ахіл здивувався, озирнувся і паладу Афіну зразу впізнав, а в неї лиш очі страшливо блищали. От він озвався до неї і слово промовив крилати. «Що ти прийшла сюди? Зевса, гідодержавного доню, глянуть на буйну пиху, а гамемно на сина Атрея, тільки кажу я тобі, і це певен я, сповнитись має. Через гординю свою він скоро і душу погубить. Відповідь мовить йому ясного ока богиня Афіна. Гнів, якщо будеш слухняний, тобі вгамувати прийшла я з неба. Гера послала сюди мене білораменна що полюбила вас серцем обох і піклується вами. Ну, бо сваритись покинь і рукою за меч не хапайся. Досить, що лаявся ти, якими завгодно словами. От що скажу я тобі, і неодмінно це сповнитись має. Скоро утрої такими ж дарами прекрасними сплатять всю цю наругу тобі, лиш слухайся нас. І вгамуйся, відповідаючи так, і промовив Ахіл прудконогий. Треба, богине, мені обох вас послухати щиро, хоч я й дуже розгніваний серцем, а так воно краще, хто кориться богам, і вони того слухать готові. Мовив, і срібний держак важкою хопивши рукою, меч величезний у піхви засунув Ахів, покорившись слову Афіни. Вона ж до егідодержавного Зевса і інших богів на Олімп у їх світлі оселі вернулась.